die mild van die aarde, op die veertiende van die eerste maand 1847. By elke dier is die mild een van die belangrikste organe naast die longe. Dit is die eindelike energiebron van elke dierlijke lichaam. Tot behoud van die lewe is die organ net so noodzakelik as die hart, die maag en die longe, want sonder die mild zou die organe in elke dierlijke lichaam dood gewees het. Ek sê dat het die vier vierhert in die dierlijke lichaam is. Die vierhert is in elke huis vir die kook van die eten en die verwarming van die kamers die allernoodsakelikste. Ongeal hoog sy lyk, like, sy moet toch aanwezig wees en sy is ook dit waaran die mense die allermeeste behoefte het. Die allereerste mense op aarde het ook die vierleer ken vir al die ander dinge. Sou hulle dit nie geken het nie, dan kon Kain en Abel geen brandoffers gebring het nie. Om die belang van so ‘n vierhert, In wat so 'n vuurhert eintlik is met julle 'n voorbeeld uit julle tyd goed duidelik en aanskoulik te maak, sal ons eers na die teenswordige bestaande sogenoemde lokomotiewe kyk. So 'n lokomotief is menslik bekyk baie kunstig saamgestel. Vul ons die ketel met water, maar stook ons geen vuur daaronder nie, waardeur die water omskakel word in stoom wat dryfkrag het nie. Dan sal jy dadelik sien dat die hele mechanisme tot niks dien nie. Die vier is dus die eindelike drijfkracht. Dit skakel eers die water om in stoom en die stoom grijp dan eers die mechanisme met haar kracht aan en die stoomvoertuig kom dan in sy bekende vinnige beweging. Soortgelyke, weliswaar oneindig kunstigere lokomotieve, is die dierlijke lichaam. Maar hylle hele mechanisme, wat uit talloos baie dele en organe bestaan, sy tot niks dien as die vierhert sy ontbreek nie. Slechts hierdie skakel al die voedselbestanddele wat sy tot herself neem om en dryf haar dier sy eie kracht in die vate verder, waar sy in bloed oorgaan en dan eers na die hart gevoer word en hiervandaan na haar eindelike bestemming. Hierdie vierhert in die dierlijke lichaam, genoem die mult, bestaan daarom uit een lichtige massa en kan in haar in alle richtingslopende selweefsel die elektromagnetische vier opwek en onderhou. Die opwekking vind plaas dier dat sy dier een voordierende wrywing van haar saalweefsels, een elektromagnetiese vier laat ontstaan, en dit in die talrijke, buidelvormige fate, soos in klein elektrische flesse opslaan, en as ware gedierig daarmee versadig is, om daarvan elke oomlik die negatieve deel na die maag, en die positieve deel na die hart te vervoer. Ek weet goed dat baie artsen en natuurkundiges tot die oomlik nog nie geweet het wat hulle my die mild moet maak nie, waar dit echter ook moeilik achter, achter te kom is, omdat niemand een levende dier van binnen kan bekyk, om op hierdie manier te ondersoek wat die mild doen nie. Is die dier dood, dan is die mild toch al veel eerder dood, maar hierby is jylle jy nou meegedeel wat die mild is en waarvoor sy dien. Ons het dus hieruit gesien, dat die mild een van die noodzakelikste organe van die dierlijke lichaam is, omdat sy die eindelike drijfkracht vir al die ander dierlijke mechanismes in haar opwek, bewaar en aan ander dele afgee. Soos die heel onbelangrike likende orgaan dis een van die belangrikste van die dierlijke lichaam is, so is 'n soortgelijke orgaan ook in die aarde aanwezig, wat met recht die mild van die aarde genoem kan word. Hier die aardmild is, net soos in die dierlijke lichaam, eers vir die maag van belang, maar staan ook met die aard hard in nauwe organiese verbinding. Want naas die maag, wat sy verbrandingshitte met die milt trek, moet die hart ook sy pulsende kracht put uit die belangrike orgaan. In nie mindere mate nie, beris ook die werking van die long op die van die milt, alhoewel die longe vir sy helfte een totaal vrye beweging het, wat met die wil van die siel verbonde is, om welke rede vir al die mens wille keerig nou vinniger en dan langsamer kan asemaal. Aangezien die mild is ook in ons aardlicham een van die belangrikste rolle speel om leven op te wek, is dit ook nie meer as billig dat die mens aan die orgaan een besondere aandag besteen nie. Om dit echter ook in te sien, sal ons die werkinge van ons aardmild kortliks belig Kyk net na die vier spiewende berge op die aarde. Hulle is weliswaar slechts onbelangrike uitlopers van hier die vernaamste vierherd. Maar hulle aanblik kan ons toch wel een oortuigende beeld gee, hoe dit in die hoofvuur vertrek van die aardlicham lyk. Dit is dus een werking, wat op die oppervlakte van die aarde sigtbaar word. Dan beskou ons die tallose vierwarm waterbronne, wat ook hulle verwarming van die hooforgaan van die aarde trek. As dit dan nie onmiddellik is nie, dan toch via vierige organe wat in die nauwste verbinding met die aardorgaan staan. Dit is die tweede uitwerking van die aardorgaan, wat op die aardoppervlak merkbaar is. Laat ons dan verder kyk na die wolke en die mis en ook na die winde wat hier die wolke en mis beweeg. Dit alles is 'n uitwerking van die aardmult, want haar centrale hoofvuur dring deertallose organe van die aarde jyn en verwarm dit ooral voldoende. As mens slechts enkele kilometers in die aarde sou deerdring, sou mens jouself kan oortuig hoe machtig die innerlike verwarmingsorgaan van die aarde reeds hier werk. As daar nou water in hierdie diepte deerdring, word het wel dra in dampe omgeset. Hierdie blaas die aardheid omhoog en dring dan langsamerhand as gas dier die poiree, kloove en anderspleete van die aardkoors, vul op die manier die licht en versteer haar eeuwewig, waardier die winde dan ontstaan. As hierdie waterdamp en gasse, wat in die binneste van die aarde gevorm word, dikwils as gevolg van te groot druk, met gewelte uitweg soek, dan word die groot of die klein aardbeving daardier veroorzaak en in die nabijheid van die uitbarsting tref vernielende orkane, warrelwinde en soms ook vierboe op. Hier het ons dan weer een derde aanskoulike verskynsel op die aardoppervlakte wat dier die orgaan veroorzaak word. Die sout van die see kan ook maar net in die seewater kom as bepaalde stoffe vooraf dier die vier opgelos en ter versouting van die see dier talreike orgaan in die boe word ook alle meteorologiese verskynsels wat in die dampkring rondom die aarde optree, is uit hierdie ingewande afkomstig en nie in die minste nie ook alle vegetatiewe kragte op aarde. Naas hierdie is daar nog talloos baie verskynsels in en op die aarde wat alles uit hierdie ingewande orgaan afkomstig is. Doch honderds skrywers sou in 'n 100 jaar nie klaar kry om dit alles op te som nie. Daarom sou dit ook een sinneloose en belaglike werk wees om al hierdie verskynsels apart op te noem en te bespreek en ook des te ondoelmatiger, omdat al hierdie verskynsels uit die latere beskouwing van die geestelike deel toch al baie makkeliker begryp kan word. Daarom is dit genoeg dat ons dit hier in die algemeen aangee, hoewel dit andersens toch ook niemand onverskillig mag laat nie, om self vooraf oor die baie belangrike punt een meer diepgaande kennis te verwerf want sonder hierdie kennis sal hy die geestelike nie so grondig kan begryp nie. Ons het nou enkele van die belangrikste werkings van die aardmuld opgenoem en wel om die belangrike ingewande orgaan grondig en met waardering te kan begryp. Om haar betekenis echter nog dieper tot ons te laat deerdring, sal ons onself persoonlik in die orgaan van die aarde begewe, om daar een klein doelmatige excursie te maak en na te gaan hoe hier die aardmold opgebouw is en waar sy haar vier en die brandstof vandaan krijg.